сильно форми кличного відмінка. «Іди, Петре, до тієї, котру щиро любиш, Котляревський. Козаче, соколе, візьми ж мене з собою, на в країну далеку, народна пісня. Із цього можна зробити висновок, що й нам не слід уникати без усяких на те підстав цієї особливості нашої мови». Орудний відмінок дієвої особи і знаряддя У 20-х і 30-х роках ХХ століття багато сперечалися про те, чи є в українській мові форма орудного відмінка дієвої особи. Коли одні мовзнавці запевняли, що в народі не скажуть «Бригадою Коваленка виорано 20 гектарів за гріхами», а тільки бригада Коваленка вигорала двадцять гектарів за гріхами, бо, мовляв, назва дієвої особи чи групи осіб має стояти, звичайно, в називному відмінку, то другі на запереченні наводили цитати з класичної літератури «Єнеєм кинута я бідна, Котляревський, дідами крадене добро Шевченко». Очевидно, відкидати категорично можливість орудного відмінка дієвої особи не слід, але не треба й надужувати ним, як це часто буває в писемній і вусній мові. Наприклад, двері відчиняються водієм, він насмажив її на похідній сковорідці, передбачливо захопленій кесарем. Щось нове, незвідане нами нарубані пилипом дрова. Усі слова в цих фразах українські, а все ж деякі фрази звучать не по-українському, не в ключі народної мови. Візьмімо речення створю Панаса Мирного. Та кара над Мариною, що придумала її бариня, та нагла смерть Федорова, мов страховище, яке стояло перед очима. Замість того, щоб написати та кара, придумана її баринею, де іменник бариня стояв би як дієва особа в орудному відмінку, письменник удався до конструкції з підрядним реченням, що придумала її бариня, поставивши назву дієвої особи в називному, бо це більше відповідає нашим мовним традиціям. Розгляньмо ще одну фразу, взяту з давньої народної пісні. «Буде лях прокляти батьками орати, матерями волочити, де іменники батьки й матері стоять в орудному відмінку». Чому? А тому, що в цій фразі дієва особа лях, а батьки й матері правлять за знаряддя для дієвої особи ляха. Та було б уже неприродно для народної мови сказати «батьками зорене поле, матерями заволочене». Бо в цій фразі «батьки і матері» виступають як дієві особи, через що й треба «батьки зорали поле, матері заволочили». Так само і в наведених вище сучасних реченнях більше відповідатиме духу нашої мови, коли сказати «двері відчиняє водій». Хоча слушно буде, двері відчиняється механізмом, бо тут немає дієвої особи, а є лише знаряддя, механізм. Він насмажив її на похідній сковорідці, яку передбачливо захопив кесар. Щось нове, що не звідали ми, дрова, що нарубав пилип. Заміна орудного відмінка дієвої особи конструкцією з підрядним реченням інколи обтяжує фразу. Через що і уникають її, кажучи, зроблені колективом працівників спостереження мали велике наукове значення. Замість спостереження, що їх зробив колектив працівників, мали велике наукове значення. Але іноді контекст дозволяє перебудувати фразу так, щоб у ній не було ні орудного відмінка дієвої особи, ні підрядного речення. Наприклад, фразу з сучасного художнього твору – Бородай відміряв, зароблені хлопцем три пуди жита, можна, не міняючи значення, висловити і так Бородай відміряв хлопцеві зароблені три пуди жита. Та й у попередній фразі можна було б сказати спостереження колективу працівників.